că se bun de acest har, nu există absolut nicio putere din afară care să-l facă pe cel mântuit să, să piardă. se piardă. Veneți în față, sunt locuri și uitați aici scaunea. Veneți în față, sunt locuri aici. Nu ați loc, sunt locuri. Iată. Când se vorbește despre temelie, temelia unui lucrări, a unui case, ea trebuie să fie în așa fel încât să dea garanția că tot ce se zidește pe ea va rămâne la infinit. Când se vorbește despre temelia credinței noastre, cuvântul are în vedere harul Tatălui, iar Tatăl, în Harul, adică mai bine spus, în îndurarea pe care a avut-o față de noi, pe Domnul Isus despre care Biblia vorbește, că El este o piatră încercată. În alt loc, cuvântul ne vorbește despre El, cuvântul, că este un argin lămurit într-un cutor de pământ de șapte ori. Cifra 7 reprezintă desăvârșirea. Deci Hristos cuvântul începând de la este și până și a dat Duhul pe cruce, el este piatra încercată în toate felurile. Iar credința noastră este zidită de Dumnezeu prin Duhul pe această piatră care este Hristos cuvântul, cum a spus lui Petru, nu carne și sânge, ci Duhul Tatălui meu. S-a făcut cunoscut lucrul acesta. Asta este credința pe care o are un suflet mântuit. Când se vorbește despre alte crezuri, crezurile nu înseamnă credință, să știți. Crezurile sunt păreri, sunt închipuiri ale omului pe care, cum se vede în lumea de afară, fel și fel de credință, de păreri. Unii merg până la o nebunie mare, cum în zilele noastre. Cu cât ucizi mai mult, cu atât Allah îți pregătește dincolo un rai nemaipomenit cu femei, cu toate prostiile care e și ei acolo. Deci, vă dați seama ce poate fi amăgirile păcatului. Oare Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, atât de frumos și limpede ne arată ce este mântuirea pe care o dă Dumnezeu aș vrea să revin la un cuvânt pe care sigur toți îl știm. Deci locul unde mă voi întâlni cu tine, spune Domnul, e aici. Iar când a vorbit despre acel loc, locul sfânt, era acolo unde se găsea chivotul legământului. Și deasupra acestui chivot se găsea căpacul ispășirii care simboliza jertfa de la Golgota și domnul locul lui în mijlocul oamenilor, acolui picioarele lui acolo stă pe ceea ce el știe că a făcut pentru noi oamenii pentru că ochii lui sunt atât de curați că nu poate să vadă răul, de aceea când cineva vrea să ajungă la Dumnezeu nu poți să ajungi decât dacă ai credința că sângele lui Isus Hristos pentru tine a fost sângele ispășitor al păcatelor pe care le-ai făcut. În felul acesta erai primit. De azi, aici este locul unde mă voi întâlni cu tine. Era interzis când s-a dat porunca să fie aduse jertțele. Evreul nu putea să aducă jertfe pentru păcate unde și oricum. Zice, chiar și faptul când Avram a fost pus la încercare, adune pe Isaac ca jertfă fiul tău pe care îl iubești, putea să-l aducă acolo. Dar el a făcut cale de câteva zile până, zice, în locul pe care ți-l voi arăta. Care era locul care el a arătat? Locul unde avea să vină fiul lui Dumnezeu pe muntele Moria, unde este Ierusalimul, Templul, Golgota, acolo locul Sfânt. Și Avram a făcut care de câteva zile până a ajuns la locul hotărât de Dumnezeu. Deci, întrebare, cunoaștem noi drumul acesta de la locul unde suntem până la starea în care ne vrea Dumnezeu? Căci numai acolo putem căpăta ce spune Prolucul, o stare după voia Lui. Dar starea după voia Lui stă în numele Lui. Că și Biblia vorbește și numele Lui va fi Domnul, neprihănirea noastră sau starea noastră după voia Dumnezeu. Dar asta nu o poți prinde oriunde și oricum. O primești în locul în care a spus Domnul. Și aici este locul. Dacă Căutăm această stare după voia lui Dumnezeu în altă parte sau prin altceva, nu o vom vedea niciodată. Dacă mintea ne este limpede și sănătoasă, atunci știm unde să căutăm ceea ce nou ne lipsește sau ceea ce vrem să ajungem să fim. Că dacă acest lucru uh, nu știi, atunci, cum vedem lumea de afară, cu atâtea păreri și crezuri, când stai și ascult ce spune unul și ce spun alții, rămâi așa. Domnule, e un adevărat babel. O încurcătură de vederi, de păreri și de închipuiri, încât lumea se duce cu grămadă. Unde? Nici ei nu știu unde. Biserica lui Dumnezeu, biserica vie, sufletele mântuite de Domnul, răscumpărate de el, care au primit și ungerea din partea Tatălui. Ungerea e Duhul Tatălui care e în fiecare din cei care l-a primit pe Hristos ca Mântuitor și aceste suflete, ele știu ce este adevărul. Ele știu pe ce cale merg, ele știu ce stă la temelie a credinței lor care îi face să știe că va fi primit în ceruri. El nu se prezintă în ceruri la Domnul cu faptele lui bune. El se prezintă în numele lui Isus și când ne rugăm, chiar am fost învățați, orice veți cere la Tatăl în numele meu, a în numele lui, trebuie să ai în vedere viața lui Isus despre care Tatăl a mărturisit. Acesta este Fiul meu, cel prehibit în care îmi găsesc toată plăcerea mea și de El să ascultat. Deci, dacă eu cer ceva de la Dumnezeu și nu am în vedere meritele lui Isus, pentru asta a venit El pe Pământ. Repet cuvântul care l am spus mai dinainte în rugăciunea lui de mare preot și eu însă mă sfințesc pentru ei. Eu nu pot să spun că prin felul în care am ajuns să fiu sunt un sfânt. Dar eu viu anumele numele sfântului care pentru mine a venit. De-aia Biblia îl numește încă din Vechiul Testament pe Domnul zice, Sfântul lui Israel. Dacă poporul acesta era un popor sfânt, cum spune cuvântul, zice, tu ești pentru mine un popor sfânt. Îl avea în vedere faptul că era al Domnului și Domnul era sfințenia poporului. E o minune în viață de credință să ai această nădejde. Asta nu te înșeală. Asta te face totdeauna să fii plin de acea bucurie a mântuirii pe care se dă nu închipuirea minții, care pe noi de foarte multe ori ne duce la ceea ce suntem noi. Când ne uităm la noi, sigur că euul nostru caută totdeauna să-și facă păreri bune despre el și se compară când cu unul, când cu altul. Dacă se vede pe, pe unul că nu-i chiar așa de cum ar trebui să fie, zice eu, nu sunt ca ăsta. Sau când este mustrat sau când este învățat cu ceva, el îndată el își are un scut. Scut înseamnă ceva prin care se apără. Iar scutul unui om nenăscut de nou îi sunt faptele lui. Pe care să bize gândim că avându-le, el e ce trebuie să fie. Ce trebuie să fim, noi nu putem fi decât prin Hristos Isus. Faptele bune, ele sunt, ca să spunem așa iarăși, spun și acest cuvânt pâinea aruncată pe apă la vreme de necaz sau de nevoie o vei găsi. Când vorbește cuvântul acolo deci faptele bune, pâinea pe apă aruncată și la vreme de necaz necazul e cum s-a mai spus Madoheu când i a fost pregătită de Haman el avea deja o pâine aruncată pe apă, adică o faptă făcută pentru împăratul și Dumnezeu care vechează asupra fie n-a îngăduit lui Haman ca pe acest om neprihănit să ajungă pe spânzărătoare. Și l-a făcut pe împăratul să nu doarmă toată noaptea, a citit în cartea cronicilor și a găsit fapta lui Mardocheu, cum i-a scăpat viața. Și atunci împăratul a dat porunca se poate un om care mi-a salvat viața să nu fie răspătit, dar omul ăsta care a făcut așa o faptă, i-a salvat viața în el nu a spus nicio vorbă, nu s-a lăudat cu nimic. Fica lui era împărăteasă și nu i-a spus, mă, vezi, pune și pentru mine o vorbă, să nu fiu la poartă, și portar numai. Nu știu cât putem noi să învățăm, să știm ce înseamnă ascultarea. Ascultarea de Dumnezeu te aduce la tăcerea în ce privește lauda cu tine însuți. E un lacăt pe care Duhul să ți-l la gură și n-ai spune, n-am cu ce să mă laud decât cu slăbiciunile mele. Ne punem întrebarea, ne găsim noi în această încredințare fericită, iar când este vorba de laudă, spune, dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul. A te lauda în Domnul, ai în vedere ce a făcut Domnul pentru tine. Eu cu asta mă laud. Iubiții mei, frați și surori, vă rog foarte mult, haideți să avem cu toții o deplină și frumoasă bucurie care nu ne înșeală. De ce să ne pomenim la sfârșitul zilelor că am alergat și în lupta care am dus-o mai mult sau mai puțin, am dat tot cu pumnul în vânt, adică fără să realizăm nimic. Nu se poate lucrul ăsta. De aceea, cum a fost și cuvântul de vineri seara sau și în alte zile, sigur, uneori cuvântul e foarte tăios, e și dar e în binele nostru, să știți, pentru că Dumnezeu care ne iubește, El vrea pe orice tip să ajungem la gândul pe care l-a avut când l-a trimis pe Iisus în lume. Întrebarea, dar care a fost gândul pe care l-a avut Tatăl când l-a trimis pe Iisus în lume? Mântuirea noastră. Iar eu, dacă dorm și mă complac așa cum sunt, când Dumnezeu mă privește, sufere sau nu sufere? Pe cum să nu sufere? Cu astfel de gânduri să-L căutăm pe Dumnezeu. Nu așa, dacă pot, dacă nu pot și toate băsii de colo-colo. Domnul care este aici cu noi să facă El în îndurarea Lui ca orice cuget să se trezească și orice inimă să-i simtă lipsa și să simtă dorința de a avea pe el pe deplin în suflet. Și așa numai bucuria noastră va fi cum a spus Isus. V-am spus toate aceste lucruri ca să aveți în voi bucuria mea și am mai spus un cuvânt și bucuria aceasta să fie deplină în voi. Amin.